kabila munasaba na kwa munasaba huu wa kuzungumza mambo haya ala za muziki nataka nitoe nasaha zangu kwa waislamu na hasa hasa al pamoja na kwamba uovu huu umeenea sana hebu tuuepushe uovu huu katika maeneo yetu katika majumba yetu tuepushe mambo ya miziki, tusiweke miziki hakuna miziki ya Kiislamu Maadamu ni sauti zenye ala za muziki Hayo ni mambo ya shaitan Hakuna muziki wa Kiislamu kama ukweka Taarab ukajua kwamba huu mziki wa Kiswahili wa waislamu kwa kuwa uko ndani labda baadhi ya mashairi yanataja ya Rabbi eh Sio yataja nini mashairi mazuri ya kukuliwaza au ukaweka muziki nyuma ya mashairi ya Kiarabu eh Arabu, -arabu pia wanaimba muziki kwa hiyo kwa kuzungumza Kiarabu haii kwamba ndio ndio muziki wa Ndi Kiislamu zile maazif tayari ni haramu au kwa lugha nyingine yoyote tuyaepushe majumba yetu na muziki waislamu wengi mubtalun bil aghani waislamu wengi wallahi wamejaribiwa na muziki hivi sasa na hasa hizi simu simu zinaleta balaa kubwa kadhalika haya ma na vima, vingamuzi ambavyo tuko navyo majumbani na madishi bala limekuwa pupo kwenye mambo ya muziki na tasnia ya mziki sasa eh imefanywa promotion imeonekana ni kazi kubwa ya kuweza kuajiri vijana na kuwatoa kimaisha si tu burudani kwa hivyo watu wengi wameelekea huko na balaa lake ni kubwa ukamkuta mtu ametulia na earphone si kama anasikiliza mawaidha au Qur'an wallahi bado wengine wanausikiliza muziki lakini pia tuziepushe shughuli zetu mbalimbali, maharusi yetu, tuiepushe na miziki ili balali imekuwa kubwa sasa kwenye harusi nyingi za Waislamu. Bali tunaripoti mbalimbali, harusi za masalafi zina miziki Sio hapa moshi tu, na maeneo mengi. Na tumekuwa tukikataza sana, lakini watu hawakomi. Wa Tunaweka semina, tunafanya mihadharati. Bali wallahi watu wameandika vitabu husiana na al vya Kiswahili uharamu wake lakini watu hawaelewi bwana miziki unaingia katika jamii zetu ili jambo watu wa Allah Subhanahu wa ta'ala haifai miziki kwa lugha yoyote ile ukishakuwa kuna mdundo una gitaa una piano una drums una vinanda haifai ni haramu katika ala za muziki iliyohusishwa na sheria kwa kwake ni adduf ni dufu pekee yake wanakubaliana wanawachuoni dufu ni katika ala za kutoa mdundo Lakina huwa mخصص lakini dufu limehusishwa kufa kwa kwake linisa tena kwa wanawake katika munasabati za kwa wal aiyad munasaba ya harusi na sukuu wanawake wanaweza wakapiga dufu na dufu linaelezwa dufu ni ile iliyowambwa, kwa upande mmoja na upande wa pili uko wazi ukaiwamba kwa ngozi au kwa sasa hivi kuna vifaa kuna plastiki za kisasa kama ngozi lakini plastiki wanaiwamba hapa basi ikipigwa na sauti na upande wa pili uko wazi haijafunikwa huku na huku ikawa ni tabli ile ni tabli haifai Kile kigoma eh ambacho kinatumika na Bendi nyingi za ngoma za asidi ambacho kimefunikwa huku na huku dufu inajulikana twari na linakuwa hali chekeche wala chochote ni ngozi ipigwe ile hili wameruhusiwa wanawake katika munasabati na si vinginevyo lakini balaa limekuwa kubwa na watu wamejitia pamba kwenye masikio katika mambo haya kwa munasaba huu ni wapi zangu waislamu juu ya jambo hili allah subhanahu wa taala عند كتابه سوره لقمان نقسم سوره لقمان ايه 6 الله اناسما ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هوسوا اولئك لهم عذاب مهين الله اناسما كل ايه هي ومن الناس من يشتري لهو الحديث نكونه Watu hawa ni watu waovu Shiraru shirun watu hawa waliotajwa hapa kama anavyosema Sheikh al Alimamu ibnu Jarir at watu waliotajwa hapa ni watu waovu wa minan na kuna katika watu mayashtari lahu al-hadith yuko yule ambaye ananunua maneno ya pumbao ananunua maneno ya kupumbaza yasiyokuwa na maana ليضل الناس عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله وقاجلي يقپوتزا ننجي الله سبحانه وتعالى بغير علم بسنا علم ليضل عن سبيل الله بغير علم وقاجلي اپوتوشه ننجي الله سبحانه وتعالى بسنا علم يoyote كيش الله ناسما ويتخذها حسوا الله kuwa ni upuuzi tu suria Allah namalizia ayahi ulaika lahum adhabun muhin watu hao wana wao adhabu yenye kudhalilisha watu ambao wananunua vitu vya upuuzi ili wapotoshe wa watu watu katika njia ya Allah basi na na kuzifanya ayati za Qur'ani ni upumbavu na nimzaa watu hao wana adhabu yenye kudhalilisha ايا هي في كتابه بارك الله فيكم نبوي ايه 6 انك مسوم الامام جرير الطبري رحمه الله تعالى كتابه تفسيره هو شيخ المفسرين املوكت وكما اصحابه واهله بسند ذكر بسنده عن ابن مسعود وابن عباس كتاجه باسناده الى حتى مع عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس واو انا اسمع له الحديث في الايه hilo pumbao la maneno kwenye aya ya sura luqman wanasema aladina ni muziki abdullah bin mas'ud Wa abdullah bin abbas ibnu jarir ananukuu kwa kusanad masahaba hawa wametafsiri aya hii kwamba mwenye kununua maneno ya pumbao ili kuwatoa watu kwenye dini ya allah maneno ya pumbao kwenye aya hii ni muziki masaba bora wao wanasema hivyo bali waqala jabir ibn juraydah kaongeza na amesema jabir ibn Abdillah, sahaba mwingine watatu qala huwa alghinaa Walistima'u lahu maneno ya pumbawa hapa ni mziki Ukipia, na kusikiliza huo mziki unaingia katika aya hii ukiupiga na ukikaa kusikiliza umeingia katika wawu hawa ambao wametajwa na aya hii قالك <تصفيق> الترمذي بخاري بارك الله فيكم خطاري يا حديث ابي مالك الاشاعري رضي الله تعالى عنه انتم انا اسمع لا يكونن اقوام فحديثنا زمومزيه اخر الزمان مشوا زمان ان ومتمكمين الى لبعض المتمكمه لا يكونن اقوام وتكوجه كفطيكانا وادو يستحلون الحرام ونحلل الشذني Walharira na hariri nguo za hariri kwa wanaume Walhamra khamra na wana halalisha pombe wal na ala za muziki salamu katika hadithi hii ya abi malik inda al bukhari bishara na utabiri wa kuja kudhihiri watu waovu katika umma huu watahalalisha mambo ya haramu miongoni mwa mambo ambao wataona yanafaa ni tupu wataalalisha uzinifu itakuwa ni biashara na watu wakawa wanafanya dhahiri shahiri naambia ukienda pale utawakuta makahaba wapo wela yako tu wala huna wasiwasi lakini pia hariri vazi hili ni haramu kwa wanaume wa Kiislamu kuna watu watavaa watahalalisha kuna watu halalisha pombe kwa kusema inatoa mawazo inapunguza stress inaburudisha pombo itazungumzwa katika lugha kama hiyo walmaazi na ala za muziki watu watapiga muziki bwana kwa nini ah furaha kwa nini ah tuna harusi kwa nini ah tuna kitchen party sasa ah tuna birthday leo watapiga muziki katika minasabati ya harusi ya birthday ya kitchen party bila kuona wasiwasi kama vile ni halali haya yamebashiriwa na Mtume صلى الله عليه وسلم watakuja watu hawa wao sasa siji bado watakuja awashakuja nimeona naje tuko akhir zaman hali yetu mbaya tumwombeeni allah salama lakini hadithi ya anas indali mama ahmad rahimahullah taala anas radiyallahu anhu wanan kutoka mtume alislam kama mtume anasema sautani malunani sauti mbili zime laaniwa sikilizeni vizuri watu wa muziki sautani malunani sauti mbili zime laaniwa zinalaana ndani yake fid dunya tumenasima katika hadithi ya Anas katika dunia na akhirah Mtume sallallahu alaihi wa alihi s.a.w kasema mizmaru inda ni'mati ni sauti ya zumari kwenye neema mdundo wa zumari kwenye neema ni'ma ni katika minasaba ya furaha usitiye la'na mfano nyinyi mnaharusieni harusi ni khair ni ibada mbona mnaitia laana mnapotia midundo hiyo hiyo ni laana kwa hadithi Anas kwamba sauti mbili zime laaniwa hapa duniani na akhera. Bimaana kama tunavyosema shurrah na watu wenye kuziandama sauti mbili hizi malunun na wabiwamlaniwa haya nani mwenye kupenda laana au mwenzake laaniwa mizmaru inda ni'mati ni sauti ya zumari wakati wa neema wakati wa furaha wakati wa shibe mmevuna masao ya kutosha biashara imeenda umeuza kwa faida eh siju umepata mtoto au harusi ukaona sasa kuleta burudani nikupiga mziki kama wanyana wanasema hebu tujiachie bwana He? raha raha jipe mwenyewe watu wanaachia ngoma hapo Warana waranna musibati sauti ya pili laaniwa na kengele tumesoma hapa na kengele katika msiba wana watu pia u, walikuwa wakipigia kengele katika jahilia kunyimisiba leo msiba ina, ina mfano wa kengele kuna nyimbo za kuomboleza eh? zile nyimbo za msibani ili jambo wanalo sana wa kristo wenyewe wana nyimbo zao za msibani na kwa waislamu pia yako mahurafa eh? Tapa kwetu yapwa nyumba ya msiba wale mama zetu eh, wana nyimbo zao wanaimba tu wakifika msibani ni kulia na kuimba ngamia kapanda majabali ilikuwa eh, sana bibi zetu hapo usweilini ngamia taibu hapo ajiulikane ngamia gani Jabali lipi kapanda lakini utakuta nyumba nzima inaimba nyimbo kama hizi na nyingine nyingi ngamia mtume huyo kapanda jabalini na nini hakuna mambo haya katika msiba ya Kiislamu yanafanywa Ashahid barakallahu fikum ni mambo haya ya misiki. Sasa hili jambo limekithiri kwa wingi sana. Masikitiko yetu ni kwamba sasa linaingia kwenye jamii ya masalafi bila haya. Kila wanapokataza hasa wanawake wamekuwa na shariki katika mlango huu. Na mimi nakushauri kuwa na tabia kukagua simu ya wali yako. Wallahi nakushauri usio mwegi. Kuwa na tabia hiyo toa password hapa kwa kushtukiza utakuta na na, na habari kule ndani utakuta vibao wasikiza taarab wale wengi wao wasikiza manaashi ya waarabu wasanii kabisa muziki esikilizwe fanya utaratibu huu peleka na sana kwa sababu sumu hizi zinaanza kuingia taratibu kwenye safu zetu hiyo harusi za Kiislamu ziendeki nataka niwaambie ziko harusi za masalafia ziendeki mtatulaumu tukizuia familia zetu kwenye harusi zenu mnaweza kuwasikinzisha wekezo wetu karati mtoto laumu atoa ruhusa ndugu utavunjika na usoni na itafikia mahala rududi zitakuwa ngumu hapa utakimbia kuswali hapa. mpaka lini sasa tufundishe mpaka lini tuzungumze vipi bado kwenye kwenye sherehe za kisalatu mleta muziki na mnaambiwa mnafanya jeuri baadhi wanaambiwa wanazimeni huo mziki. jeuri mwanamke salafi anatoa jeuri hakuna jembe baba kama hilo wanasihiwa mkonye mambo kama haya wanatokea huko bali maneno ya kashfa inawazungumza viongozi katika baadhi ya maeneo yametokea haya kwa sababu tu ya mziti. nyinyi wanaume msio madaiithi ambao zenu naandaa mambo haya chukuenini nafasi zenu katika majumba na kuna wanawake fulani wamejiwekea kama wani halali kwao wa. hawatakaondoka wacha waondoke wanaonekana mviherehere kwenye dini. Wanatashdidi. lakini haya tunayoyasoma haya haya mungu fulani wala fulani na ninyi anawahusu mimi sizungumzii harusi za hapa moshi peke yake maeneo mengi harusi zetu zimevuka mipaka ni kwa sababu ya huu bantu. labda tunajua kila kiarabu ni Qurani mimi wakati mzee ah labda ni ujinga wewe ukajiziki hapo la kiarabu habibi ishi nini sasa si ndio hayo hayo hao waswahili huko kinangurumu wanasema mpenzi wale wale waarabu wanasema habibi ha, si ndio wale wale sasa ni kile kiaarabu kimewapumbaza kuona kwamba ah inawezekana la, la la la la na hizo kasaiti na ya makhorafi haya ya kuhusu harusi yenye miziki ya kila aina maana makhorafi wenyewe sikizi wala hawapigidi peke yake wana record studio mdundo unatengenezwa na mashine makhorafiameskia huko sasa wanaingia studio kama wanavyoingia wasanii wengine na wa muziki. Wakatengenezi wakaimba au wengine mafurafu wana bendi zao za kutumbwiza. Bendi na piano, wana vinanda hapo, wana kila kitu, wanapiga na kuimba, miziki Sasa hata kama mwenye kuimba wamevaa kanzu, wamevaa vilemba wamevaa mabaibui, wamevaa mitandio, ni miziki tu. hii laana hii mnatuletea ya kuandaa hafla zenu. Mkaweka kama speaker mkaandama DJ alafu mkatoa lugha za dharau za dharau elimu na da'wa kama mimi ninawapa muda watu hawa hasa katika mji huu wallahi ninawapa muda nikiisi bado ni wajinga utakuja kufanya harusi na mke wako wewe peke yako na tutakutahadharisha alana tutakutaja hapa harusi ya familia fulani familia fulani alusuna msiende kwa sababu jeuri wenu umekidhiri na Allah anawaumba watu wao kile unachokifanya tunakipata hata maneno ya dharau ya kwa dharau mwa Imam waliowazungumza tunayo sisi. Mlivukosa adabu. Haya mambo yanafanyika miji na miji mingine Ila mata. Mimi binafsi tutatoa saa. tutataja baadhi ya familia hapo. Hatukubali kutiwa aibu katika harusi zetu. Maharusi harusi yanafanyika ya usul jamaa. watu wanarikodiana. watoto wanapostiwa kwenye mitandao. Tunashutukizo watoto wetu wamepostiwa, wanacheza wako uchi uchina makeup zao. Ila aina tazehabuni na ntu. Aina tazehabuona mnona mnkabidhi sherehe zenu watu waovu wanawadhalilisha watoto wetu mala kumanta Mughafaluna antum mghafilika kiasi hicho haya mambo hayakubaliki huu munasaba huu nimeutumia kwa sababu haya mambo kila uchao yanazidi tukio hili tukio hili mpaka unajiuliza sasa hizi harusi mimi mimi nichukue hukumu gani mbona watu majahili hivi hivi mtaelewa lini dini alafu ni hawa watu Wanyikuwa mbali na kuhudhuria darasa hiyo ni tabia hizi watu wenye kuhudhuria madarasa kila siku unabadilika ndio maana ninalilia sana mimi Allah tuwafikie kituo chotu cha wanawake kiwe tayari wanawake hawa wanawake wanaujinga sana na kwenda mbele wakati tunarudi nyuma na wahurumia wajinga kwa sababu hawa waliunao hawawezi kuwasomesha wamekuwa dhaifu wanaogopa hata kama ni mungu kare mtu hawezi kuchukua maamuzi katulia tu sasa ndo shoga angu yuko tu hapo. Kuna shikwata viwapombe hawa. Kuna shikwata nyumbani kutoka maholini wamelewa hawa. Maana mambo yanaanza hivi hivi. Kila nikitafakari naona ni ujinga. Hebu shughulikieni hizi maraki za wanawake zimalizike. Angalau tutafute sababu tuwasomeshe hawa wake zetu, dada zetu, shangazi zetu, mabinti zetu. Hebu tuwasomesheni pengine wakaelewa au likapatikana kundi lenye heri likazuia munkarati hizi. Lakini katika mambo haya pamekuwa na shari kubwa Sasa wewe angalia Mfano darasa hili kengele katika msafara safari ni inashonyesha kuneshuri malaika wanaondoka Hebu niambie muziki gari gani itabakia hapo na ujeuri juu Unajua ungepiga muziki unajua na ujeuri juu unaambiwa Bwana sio bwana wewe hey. kama hataki kuendezao Yaani unatokea watu kuna sio na mjua kama hawataki waende watu wanaona waondoke wasiharibu shughuli ya watu kweli mmefikia uko nasaha zangu kwa sisi al-usuna tuliangalia jambo hili kila nikiangalia nusus za haramu wa miziki utaona miziki imeambatanishwa na yale madhambi makubwa zina khamr pombe na miziki alafu watu wanachukulia jemdo dogo mimi mara nyingi nikiona hivyo najua kule kudharau dhambi hili kumeanzia mbali sio pale kwenye maholi au viwanjani pengine hili jambo la muziki limedhaulika kuanzia majumbani itakuwa hawa watoto wetu au ahli zetu wanasikiliza miziki na sisi tunajua na tunawapotezea na ndio maana wanaona ni kawaida hata maeneo ya watu wengine hawana haya sikwambii tabia za kukata viuno eh kujishughuli wanawake wanakatika viuno dio wale watu wa ovu hakuna mchezaji huo na mfano mambo haya badilikeni yale yanayofaa katika dini yetu yapotele na ni mazuri wallahi mtapiga dufu nyinyi mtaimba nyimbo zetu hamjakatazwa kujipamba kwa mapambo ya halali mkapendeza sehemu ya faragha wanawake wenye, wenyewe nyinyi wenyewe mbona harusi za Kiislamu tu mnajiachia mna, mna, vizuri tu kwa nini mnaingiza haramu katika furaha za halali ndio ninaposhangaa wani mmeambiwa harufu za waislamu ni msiba ah pigeni dufu imbeni na binti zenu rukeni rukeni yafaa hayo kwa nini tunatia haramu mambo haya ni yanazungumza maalum kwa sababu upuuzi huu unapenya taratibu kupitia kikundi cha wanawake washari wachache sana wata kutuharibia jamii yetu ya wanawake sisi hatutukubali jamii kwa uchache mimi situkubali jambo hili. Itafikia mali tutatajana hapa. Nawaambia mtawataja hapa na kwa tahadharisha. wanawake na watoto wetu. Wallahi mtawataja hapa kwa majina yenu na ya baba zenu. Msikanyage nyumba ya fulani kwenye, kwenye sherehe zake. Mtakutaja na ufanyilio lote. Kwa sababu ya dini ya Allah. Lakini naona bado mapema. Ila hivi mnavyotupeleka hivi. Mtawatajeni hapa. Najua watu wa haki watu, wa jiuwa, watu wa jata familia zao wa kwenye shughuli zenu. Mtawapata washenzi wenzenu. Eh, watu wa rangi moja uruka pamoja. Wako watu, watu mnafanana nao watakuja kwenye wa mambo yenu. Atuyuru At ala ashkali hataka. Lakini wako wanawake salafiyat wa sunnah mtu Lakini tuluni kwa Allah kabla huko. Hili nalizungumza ni ujumbe wa hapa Moshi. Sio Arusha, Dar es Salaam, Tanga ili jambo le kutoka kwa nyemao mengi na wengine wanafanya makubwa kuliko hata hiyo muziki wanawaposti watoto wao kwenye mitandao wanaonekana juzi zilikuwa rusia fulani binti anaonekana kama ni yeye kama post mwenyewe au mashoga zake au watu waliowaalika ndio ujuwe hali ni mbaya ah sio kama nyinyi mjui mnajitia hamnazo tu kama habari mtakuwa nazo mimi wewe unakosa mnazo nyingi tu lakini mnachekelea hadha wallahu ta'ala a'la wa aala صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه الكرام اجمعين وبارككم الله خيرا